Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiaati amadina Mayyahdihillahu falamudillalahu wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh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 يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله, وكل ضلالة في النار. <تصفيق> Para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kaidah yang tadi disebutkan oleh akhuna Ihsan Hafizahullahu taala, yakni kaidah dari kaidah cabang yang kelima. Yang kemarin sudah saya singgung sedikit, yakni kaidah daru Dar'ul mafasidi awla minjalbil masalih Dar'ul mafasidi awla minjalbi almasalih Artinya apa? Menghilangkan kemudaratan Menghilangkan kemudaratan itu Lebih didahulukan Daripada mengambil sebuah kemaslahatan Saya ulangi Kaedah yang insyaallah taala akan kita bahas pada kesempatan ini adalah daru al mafasidi daru al mafasidi aula min jalbil masalih menghilangkan mafasid mafsada mudharatan ini lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan ini masih cabang dari kaidah yang kita bahas kemarin kaidah la darara wa la dirar la darara wa la dirar dalam kaidah darul mafasid awal menjelbik masalih ada kalimat al mafasid ada kalimat atau ada kata masalih ada kata al mafasid ada kata al masalih apa yang dimaksud dengan al mafasid dan apa yang dimaksud dengan al masalih yeah. apa yang dimaksud dengan al mafasid dan apa yang dimaksud dengan al masalih al mafasid lafaz jama' dari mafsadah ya bentuk jamak Mufrodnya adalah mafsadah ya. kalau orang Indonesia <coughs> kita sering mendengar lafaz ini uh, fasad mafsadah ya apa yang dimaksud dengan al, -maf al mafsada apa fi apa fi rahimahullah ta'ala mendefinisikan al-mafsada dengan al-dharar dengan al-dharar jadi al-dharar adalah al-mafsada al-mafsada adalah al-dharar oleh karena itu diterjemahkan di buku ini al-mafsada adalah al-dharar Karena at-tufi rahimahullah mengatakan al-dharar huwa al-mafsada Al-Duraru Hua Al-Mabsada Bahawa Kemudaratan Dan Mabsada Artinya sama Darul Mafasid Menghilangkan Mencegah Menolak Ya Kemudaratan Kemudaratan Aula la, Artinya lebih didahulukan Ya Aula Lebih didahulukan Daripada Mengambil atau mendatangkan Al-Masalih Al-Masalih Jama' dari Maslahah Al-Masalih Jama' dari Maslahah ya, Al-Masalih Jama' dari Al-Maslahah Al-Maslahah Ini bahasa kitanya Maslahat Ini maslahat Ini, ini sesuatu yang maslahat atau tidak ya, Ini ada maslahatnya atau tidak nah. Artinya Kebaikan <coughs> Ya. Apa ini maksud dengan al-maslahah? Apa ini maksud dengan al-maslahah? Al-maslahah secara bahasa ya. Eh, sebagaimana disebutkan oleh sahibu al-makayis. Sahibu al-makayis itu adalah Abu al Ahmad bin Faris Zakaria Ar-Razi. Ya. Dalam uh, sahibul, Dalam uh, Maqais al-lughah Dalam maqais al-lughah Bahawa lafad sad lam dan ha Dari masalah sad lam ha Adalah aslun wahidun Yadulu ala khilafi al-fasad Lafad Sa la ha atau sa ha Ini menunjukkan maknanya Lawan dari Kemudaratan yeah? Lawan dari Kemudaratan. Ini secara bahasa Artinya kebaikan Tetapi yang diinginkan Menurut istilah Kita harus pahami Apa yang dimaksud dengan Maslahat menurut istilah Ya Yang diinginkan Maslahat <coughs> adalah Al-Muhafadatu Ala maksud Al-Muhafadatu ada maqsud asy-syar'i karena kebaikan itu sesuai dengan syariat tentunya kan al-muhafadzatu ala maqsud asy-syar'a artinya apa menjaga menjaga ya menjaga apa Maksud syariat menjaga maksud syariat Maksud syariat itu apa ya dijelaskan oleh al-Imam al-Ghazali Yeah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab usulnya yang terkenal Namanya yeah. Al-Mustasfa Al-Mustasfa Al-Ghazali berkata Rahimahullah, dia berkata Wa maksudu syar'i minal khalki khamsatun Wahua an yuhfadu alaihim, an yuhfadu alaihim Dinuhum, wa nafsuhum, wa aqluhum, wa nasaluhum, wa maaduhum Fa kullu ma yatadamnanuhifzha hadihil usuli <coughs> Beliau berkata Maksud syariat itu ada lima Yang diinginkan Untuk dijaga oleh syariat kita Dari makhluk Dari makhluk ini ada 5 Ada 5 Ya Pertama agama mereka Din mereka Agama mereka harus dijaga Menjaga agama nomor 1 Tentunya Yang kedua Jiwa mereka Diri mereka Menjaga diri Itu Merupakan maksud syariat Ya yang ketiga, aqluhum, menjaga akal. Yang keempat, nasaluhum atau nasluhum, keturunan, nasal. Menjaga keturunan. Yang kelima, maluhum, menjaga harta. Menjaga harta. Fakullu ma yatabammanu hifzha hadihil usulil khamsa, Faham maslahah, ah, artikan. Seluruh hal, seluruh hal yang mengandung makna menjaga hal-hal yang lima ini maka disebut maslahah. Maka disebut dengan maslahah. Menjaga apa saja? Agama, ya, jiwa, akal. Keturunan Dan harta Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menjaga Lima hal ini Menyariatkan banyak syariat Dan melarang Banyak hal-hal yang terlarang ya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjaga Agama ya. Banyak menyariatkan hal-hal Agar agama itu terjaga Yeah. Di, di antaranya hukum murtad apa, yeah, iaitu orang yang keluar dari agama Islam, yeah, yang murtad dari agama Islam ini dalam hukum Islam, yeah, dalam hukum Islam, Rasul yang Mulia Alaihissalam Rasulullah SAW man beda dari ini orang yang murtad keluar dari agama Islam hukumannya adalah dibunuh. Tapi yang bunuhnya adalah tentunya hakim-hakim bukan ustaz, bukan kiai, bukan orang-orang uh, biasa. Tapi yang punya wewenang. Ya. Kemudian nafsu jiwa, ya. kemudian akal, nasl dan harta ya Untuk menjaga harta misalkan Allah subhanahu wa ta'ala Melarang Mencuri Melarang pencurian Dan Allah syariatkan Hukum Kisos ya. Berupa potong tangan Untuk menjaga harta Supaya orang tidak sembarangan Mengambil harta orang lain Atau mencuri harta orang lain Dan banyak subhanallah Kalau kita belajar tentang Islam, maka kita akan menjumpai tentang keindahan Islam. Ya? Yeah? Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, kita akan memasuki adillat al-qa'idah. Dalil-dalil qa'idah ini. Dalil-dalil qa'idah dar'ul mafasidi awla min jalbi Al-Masalih Dar'ul-Mafasidi Awla Min Jalbi Al-Masalih Ada Tiga dalil InsyaAllah Yang akan saya sampaikan Dalam pertemuan Yang mulia ini Yang pertama adalah Surat Al-An'am Seratus Delapan Dalil Qaida Dar'ul-Mafasidi Awla Min Jalbi Al-Masalih Rabbu Naa Allah Jalla wa berfirman dalam surat Al-An'am ayat radu slaban. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدو بغير علم. ولا تسب الذين يدعون من من دون الله. Artinya apa? Artinya janganlah kalian mencela ilah ilah sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Fayasubbu Allahu adwan bighairi ilmin. Nanti mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini dalil tentang kaidah yang besar ini, darul mafasidi aula min jalbil masalih. Mari kita perhatikan perkataan ulama tentang ayat yang mulia ini Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaimin rahimahullah taala berkata Fa nahaa an sabbi alihati al-musyrikin ma'a annahu amrun wajibun li anna sabba alihatihim yuaddi ila madha yuaddi ila sabbi man huwa munazzahun an kulli naqsin wa huwa Syekh berkata, di sini Allah subhanahu wa ta'ala melarang mencela Tuhan-Tuhannya kaum musyrikin. Melarang kaum muslimin, kaum mukminin mencela Tuhan-Tuhannya kaum musyrikin. Sesembahannya kaum musyrikin. Ma'annahu amrun wajib. Padahal hal tersebut merupakan kewajiban. Tuhan-Tuhan kaum musyrikin berhak mendapatkan celaan mendapatkan celaan dan wajib kita tahu bahawa saya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa taala tetapi keadaannya ketika mencelah tuhan tuhan mereka sesembahan sesamahan mereka menghantarkan kepada perbuatan yang sangat tercela yang sangat tidak diinginkan yakni nantinya mereka akan mencela Allah yang Rabb Maha Suci ya yang disucikan dari semua kekurangan maka dilarang lihat syekh berkata di anna sabba alihatihim Karena mencela Tuhan-Tuhan mereka Sesembahan-sesembahan mereka Yu'addi akan menghantarkan Kepada pencelaan Zat Yang disucikan dari Kekurangan, dari semua kekurangan Dari sifat kurang yakni Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu, maka dilarang Diharamkan Mencela sesembahan Sesembahan yang disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ketika nanti akan menghantarkan Perbuatan yang lebih Yang lebih apa? Lebih besar Mafsadatnya Ulama berkata Fadalla thalika ala annahu Yajibu ala al-muslimi An yamtani'a an Hadihil maslahati dar'an tilkal mafsadatil a'zam Ya oh, Hal itu menunjukkan Bahawa wajib Bagi seorang muslim Ya tidak mengambil maslahat ini, tidak melakukan maslahat ini, mencela Tuhan Tuhan selain Allah sebuah maslahat, sebuah kebaikan sebenarnya. Tetapi ketika mudarat yang ditimbulkan dari kebaikan yang diinginkan, ya, mudarat yang lebih besar, maka tidak dilakukan dan hukumnya haram. Dan hukumnya haram. Ini kau yang sangat besar. Yang harus dipahami oleh kita semua Individu Kelompok dan e, Masyarakat secara umum ya Masyarakat secara Umum Kita lihat masalahat yang besar Dan mudarat yang besar Kalau ada masalahat yang besar Untuk kaum muslimin Kita ambil Tapi kalau ada mudarat yang besar untuk kaum muslimin kita tinggalkan Kita tinggalkan Agama dibangun di atas maslahat Dan mudarat Bahkan kemarin saya sudah jelaskan bahawa Agama kita ini dibangun di, eh, Setengahnya dibangun di atas qaida ini Ad-dinu mabniun al masalihi Fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi Ini kata ulama Agama kita dibangun Di atas kemaslahatan-kemaslahatan dan menolak seluruh kemudaratan, kemudaratan keburukan, keburukan ya? hal-hal yang jauh dari kemaslahatan ini agama kita agama yang sangat agung nah <coughs> dalil yang kedua dalil yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 219. Ya. mari kita perhatikan baik-baik ya dan cermati baik-baik. Karena kita harus memahami kaidah ini sesuai dengan porsinya ya. Kita perhatikan baik-baik kaidah -baik ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir" kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un lin nasi wa ithmuhuma akbaru min mereka bertanya tentang khomr dan tentang maisir mereka bertanya kepada anda wahai Muhammad kepada engkau wahai Muhammad tentang khomr, yakni tentang arak minuman-minuman keras minuman-minuman keras ya wal-maisir dan judi kul katakan pada mereka fihima pada keduanya yakni pada khomer dan pada maisir pada perjudian itu ismun kabir ada dosa yang besar wa manafi'u linnas dan ada manfaat-manfaat untuk manusia wa ismuhuma akbar min naf'ihima dan dosanya dosa khamar dan dosa maisir lebih besar daripada kemanfaatannya lebih besar daripada kemanfaatannya ya ini subhanallah ayat yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala habarkan bahwa di dalam Khomer dan Mesir itu, walaupun ada manfaatnya, ya, manfaat buat manusia, tetapi bahwa dosa atau mafsadat yang terkandung pada keduanya lebih besar. Ya, lebih banyak tentunya. Nah, kita lihat penjelasan ulama tentang masalah ini. Tak boleh kita ngarang-ngarang sendiri, ya. Kita ya, perhatikan pemirsa dan para pendengar radio Roja, ya. Ketika kita memahami Al Quran dan Hadis, tidak boleh kita ngarang-ngarang, ya. Nerekah-nerekah, cari perkataan ulamanya, pahami ayat Al Quran dan eh, Hadis-hadis itu kita lihat tafsirnya dan eh, syarahnya, ya. يقول الشيخ ابن غسيم رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الآية الشيخ محمد بن صالح غسيم رحمه الله تعالى اركاثا قطيكا مهم من تاري آيات يمليئني ليركاثا ما كان مشتملا على مضرة ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب ما فيه من المنفعتي fa innahu yajib ya'ni idha kana la yumkinu tarku dharri illa bi tarki nafii falahajdaru wal aula ijtinabuhu falahajdaru wal aula ta'ala subhanallahi Allah bi beliau, berkata sesuatu yang mengandung kemudaratan sesuatu yang mengandung mafsada kemudaratan yang tidak mungkin dijauhi melainkan dengan menjauhkan diri dari manfaat yang ada padanya maka wajib dijauhi maka wajib dijauhi maksudnya apa yakni kata beliau apabila tidak mungkin meninggalkan kemudaratan, kecuali dengan meninggalkan manfaat yang ada pada hal tersebut, pada barang tersebut, pada apa yang akan kita konsumsi, pada apa yang akan kita lakukan, pada apa saja, فَالْأَجْدَرْ وَالْأَوْلَ maka yang lebih layak untuk kita lakukan adalah menjauhinya. Ijtinabuhu. Ijtinabuhu. Jadi kalau ada kemudhoatan dan ada maslahat dilihat. Ya. Lihat dan kita lihat dalam khamr dan dalam arak eh kemudian judi ada manfaat ada manfaat. Sebagian orang bilang kalau minum khomar ya, jadi berani, jadi kuat. Kemudian pikiran tenang. Ya. ya. Kemudian hangat, menghangatkan apa? Badan ketika ada ketika cuaca dingin. Ini manfaat-manfaat yang dirasakan oleh sebagian manusia tetapi ingat manfaat-manfaat itu di bawah kemuduratan yang ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wataala larang mereka minum minuman keras. Karena mudorotnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Berapa banyak, banyak orang minum minuman keras, teler kemudian ngejoprak di cemberan, eh apa cemberan ni? Iya. Hmm? Ini mudorot. Kemudian berapa banyak orang minuman keras, bunuh diri, jalan di jalan ketabrak mobil, tabrak motor. Kemudian menganiaya orang lain. Kemudian uh oh banyak sekali mudaratnya. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Nanti enggak sholat. Ya. Yeah. Salatnya enggak karuan. Dan macam-macam. Dan macam-macam. Mudharatan yang ditimbulkan oleh apa? oleh minum-minuman keras. Begitu juga maisir, begitu juga maisir, perjudian. Walaupun ada manfaatnya dirasa oleh sebagian orang, kemudrotnya kemudrotannya jauh lebih besar, ya. Menimbulkan permusuhan. Ya. Menimbulkan kemiskinan. Ya. Nah, itu. Dalam satu malam Orang kaya jadi jatuh miskin Stres gila Nyinggir sendirian di jalan Berapa banyak orang seperti itu Karena apa? Judi ya? Nah itu ya? Jadi Allah katakan -kata, Kul fihima ithmun kabir Ithmun kabiru wa manafi'u Linnasi wa ithmuhuma akbaru min Minnaf'ihima katakan pada keduanya Ada dosa yang besar manfaat bagi manusia dan juga ada manfaat-manfaat Allah sebutkan manafi manafi. ini yani jama' dari manfaat Kemanfaatan, kemanfaatan bagi manusia Tetapi Allah katakan Ismuhuma akbaru minnafi'ihima Ia ya, ni Dosanya lebih besar daripada manfaatnya hmm, Ini kaedah besar Harus kita perhatikan ya. Yang ketiga Menarik Kaedah ini untuk kita bahas Hadis Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridai beliau ummu mu'minin mukminin ibu kita ya Aisyah radhiyallahu anha <coughs> Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya juga al-Imam Muslim dalam sahihnya Bahawa Nabi SAW berkata kepada Aisyah kepada beliau ya Ya Aisyatu Lau la qaumuki hadithu ahdihim bikufrin la laqad tul ka'bata faja'antu laha babaini babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun wa hiya aisha kata Rasulullah sallallahu ketika rasul ingin, uh, ingin membangun ka'bah Wahai Aisyah Wahai Aisyah Seandainya kaum anti, seandainya kaummu, kaummu, ya. Bukankah yang baru masuk Islam niscaya aku akan hancur, uh, niscaya aku akan uh, hancurkan Ka'bah. Maksudnya dirubah. la Lanaqattul Ka'bata. Niscaya aku akan rubah Ka Ka'bah ya terjantu leha babaini kemudian saya buat Ka'bah itu ada dua pintu sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi babun ya yadkhulun nas wa babun yakhrujun satu pintu buat manusia masuk dan satu pintu buat manusia keluar. Satu pintu buat manusia masuk, satu pintu buat manusia keluar. Ya. Ah ini. Apa sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini? Kita lihat. Lihatnya perkataan ulama juga. Lihat perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasa'il Ibnu Utsaimin liwarakata الشيء المطلوب شرعا إذا خيف أن يترتب عليه مفسدة فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة وأن يترك في الشيء المطلوب شرعا إذا خيف أن يترتب عليه مفسدة فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة وأن يترك والقاعدة المقررة عند أهل العلم أنه إذا تأعرضت المصالح والمفاسد مع التساوي أو ما ترجح المفاسد فإن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة وأن يجدد بناءها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن Lamma kana an-nas hadithi ahdin bikufrin taraka hadzal amral matluba khaufan minal mafsada. Masyaallah. Penjelasan yang luar biasa dari seorang ulama, al Syekh al-faqih al-usuli Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala. Dia berkata sesuatu yang matlub, yang dituntut secara syariat. <coughs> Apabila dikhawatirkan akan timbul kemudaratan ketika dilakukan. Maka mesti memperhatikan kemudaratan ini. Dan ditinggalkan. Allah. Ya? Ini koedah besar sekali. Ya? Jadi sesuatu yang dituntut. Walaupun secara syariat. Dari sisi syariat. Tetapi ketika akan menimbulkan mafsadah kerusakan ya maka wajib memperhatikan hal tersebut dan ditinggalkan dan kaidah yang sudah tetap inda ahli ilmun ya mereka berkata apabila ada kemaslahatan dan mafsadah yang sama yang sama atau mafsadah lebih kuat daripada maslahat yakni mudaratnya lebih kuat daripada maslahat Maka menolak, meninggalkan kemudahatan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Kata Syekh dan Nabi kita lihat Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika hendak menghancurkan Ka'bah, kemudian direnovasi, diperbaiki bangunannya seperti bangunan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pondasi-pondasinya Tetapi ketika manusia saat itu Para sahabat masih baru masuk Islam Imannya belum kuat <coughs> Nabi yang mulia AS Meninggalkan hal tersebut Karena apa? Khaufan minal mafsada Kata Syekh Muhammad Ibn S.A.W Karena Nabi S.A.W khawatir Adanya mudarat yang Ditimbulkan Dan dari sini pula kita mengetahui <tuh> ya, ulama berkata Bahawa memperhatikan perasaan manusia <tuh> memperhatikan perkataan manusia ya juga disyariatkan sesuatu yang dipertimbangkan jangan sampai kita berkata ya kepentingan kita dakwah-dakwah. Kita jalan sendiri dah. Ya. Yang penting Allah tahu ya. Maksud kita manusia terserah. Manusia menilai bagaimana terserah. Ya? Yang penting kita jalan dan seterusnya. Wahaza khata. Ini merupakan apa? Kesalahan. Ya, tidak benar secara mutlak. <coughs> Karena Nabi SAW Memperhatikan Manusia Memperhatikan manusia Ya Ini Kuaidah yang besar Dan tiga dalil yang bisa saya sampaikan Kemudian eh, Dalam kesempatan Ini kita akan bahas Beberapa Contoh, tatbik Penerapan dari kaidah ini, contohnya banyak sekali. Ya. Kalau tidak habis, anda akan uh, apa namanya? Uh, jadi jadikan dua, dua pembahasan. Ya. Karena sayang-sayang kalau kita lewat begitu saja. Ya. Juga dalam kitab yang lain banyak sekali tentang contoh-contoh penerapan kaidah ini. Oleh karena itu. Uh, bisa jadi kita agak sedikit lama dalam untuk memahami kaidah yang mulia ini, ya, untuk memahami kaidah yang mulia ini. Tapi, uh, <tuh> di antara contoh yang ingin saya sampaikan, saya akan ambil contoh dari kitab kaidah-kaidah praktis yang kita bahas, ya, dari apa yang ditulis oleh Akhuna Ustaz Ahmad Sabik, yang Al Allah Taala di kitab Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fikih Islam, ya. di halaman 103, Bisa antum lihat, ya, contoh penerapan dari kaedah disebutkan di sini tentang pelarangan jual beli khomr, tentang pelarangan jual beli Komers, juga babi, ya dan lainnya. Meskipun ada masalah dari sisi ekonomi, <tuh> ini sudah kita bahas, ya. Oleh kerana tidak pantas, tidak layak seseorang, ya, menghalalkan komers, ya, membolehkan komers, ya. Jadi dilarang. Dijual belikan dalam Islam. Karena apa? Karena jelas sekali Allah katakan pelarangannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebelum pelarangan yang terakhir bahawa di dalam Khomer dan Mesir itu walaupun ada manfaat, ada kemanfaatan kemanfaatan, tetapi di larang. Karena ismuhuma akhbaru min naf'ihima ya? Kemudaratannya tentu lebih besar Ini contoh yang pertama Contoh yang kedua Jika bercampur antara daging Yang halal dan yang haram Dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya Maka semuanya tidak boleh dimakan Ya Karena menolak mafsadah makan daging yang haram Lebih dikedepankan daripada masalah daging yang halal Ya Sekali lagi Karena apa? Karena menolak Nafsadah makan daging yang haram Lebih dikedepankan daripada Makan daging yang haram Kalau misalkan kita Tidak tahu Ada daging yang halal Daging sapi, daging kambing Daging dan seterusnya Atau daging sapi Orang susah Membedakan dengan daging babi Katanya Ini Yakin ada daging babinya nih. Tapi untuk mengisahkannya susah Ya, Gimana sikap kita dengan kaidah ini sikap kita tinggalkan kan ada daging sapinya kenapa dibuang ya kaidahnya darul mafasidi aula min jalbi almasalih itu kaidahnya walaupun ada daging sapinya yang halal dimakan tetap kita tinggalkan karena tidak mungkin kita memasukkan ke dalam perut kita daging yang haram dari daging babi. Mafsada. Daging babi mafsada. Berikutnya. Contoh yang ketiga. Larangan membuat jendela rumah. Ah ini dia. Ya. Kok terlarang membuat jendela rumah? Jendela rumah yang bagaimana dulu? Ya. Lihat larangan membuat jendela rumah kalau dengannya bisa melihat aurat tetangganya, meskipun itu ada masalahat baginya. Hmm. Ini nih banyak yang tidak diketahui nih oleh sebagian dari kita. Okay. Bikin rumah tingkat, kemudian menghadap kepada. Rumah tetangganya Melihat aurat rumah tetangganya Ini harus diperhatikan juga Jangan sampai bikin rumah tingkat Kemudian melihat Rumah orang lain terbuka auratnya Atau buat jendela Kemudian bisa melihat aurat Tetangga Ya Walaupun maslahat kan anginnya masuk Hawanya enak Tapi diperhatikan Perhatikan cari jendela yang lain ya bikin jendela di tempat yang lain yang tidak men, dari situ memandang aurat tetang tetangganya Islam sampai sini Islam sampai sini memperhatikan masalah ya maslahat dan mudarat Berikutnya <tuh> At bi kaidah dari kitab syarhul-mumti' yang disebut oleh Syaikh Tha'amin, Rabbil Taala beliau berkata: "Ala wasil al-mayyiti tentang memandikan mayit. Ala wasil mayyiti setruma rauh min al-mayyiti inla min yakin hasanan. Orang yang memandikan mayit hendaknya menutupi apa yang dia lihat, tidak menceritakan kepada siapapun." Apa yang dia lihat kalau sesuatu yang tidak bagus Ya Dia orang yang mem memandikan maitnya harus amanah Ya Harus amanah Illa idha kana sahib bid'atin Au da'iyatan illa bid'atihi Kecuali Kalau sahib bid'ah Atau orang yang mendakwahkan bid'ahnya wa ra'ahu 'ala wajhin makruhin fa innahu yanbaghi an yubayyana dhalik kemudian dia melihat sesuatu yang makruh yang kurang bagus ya yang enggak bagus maka dia hendaknya menjelaskan hal itu hatta yahdharan nas min da'watihi ilal bid'ah sehingga manusia ya berhati-hati dari dakwah bid'ahnya ya banyak sekali tuh al-bid'ah meninggalnya itu mengerikan ya mengerikan orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahuwataala ya ditunjukkan oleh Allah Subhanahuwataala meninggalnya itu mengerikan hmm? bahkan banyak diantara mereka yang meninggal itu orang-orang yang memandikannya Susah memandikan Ya Saking apa Saking baunya Ya Saking baunya Saking baunya Ada Ya Yang meninggal dalam akidah Isa Bogis Dulu saya pernah dikabari oleh Salah satu Ustaz Ya Itu Masyarakat gak ada yang mau dekat Masyarakat gak ada yang mau dekat Karena apa Dia mempermainkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah SAW mempunyai agama Allah ya mengerikan وَلَمَا <lulama> فِي min مِنْ mafsadati, الْمَفْسَدَةِ الَّتِي تَحْسُلُ بِاتِّبَعِ هَذَا الْمُبْتَدِئِ karena dalam hal tersebut ada badar ulima mafsada Menolak mafsadat nanti orang mengikuti ahlul bid'ah ini ya, ahlul bid'ah ini ayat <tuh> itu, boleh kita jelaskan Ma'yidnya begini. Ya. Kalau dia ahl bid'ah. Agar orang jauh dari bid'ahnya. Masalah, masalah agama besar. Ya. Tapi kalau misalkan. Orang itu bukan ahl bid'ah. Ya, ketika kita melihat sesuatu. Yang tidak bagus. Jangan dijelaskan. <tuh> Berikutnya. As-salatu fil maqbarati qad tuttakhadhu zari'atan ila ibadati al-kubur aw ila at-tashabbuh bi man ya'budu al-kubur fa hurrimat tentang solat di kuburan Solat di kuburan bisa jadi hal itu menyeret seseorang menyembah kuburan ya atau tasyabbuh dengan para penyembah kubur. Salatnya bagus dan salat merupakan maslahat. Tetapi ketika bisa mendatangkan mafsadat yang tadi disebutkan, mudarat yang disebutkan maka diharamkan kata Syekh. Fahurrimat salatu fiha. Diharamkan salat di kuburan. Begitu juga Masalah berikutnya, masalah yang ke berapa nih? Yang ketiga ya. Idrakah al jama'ah wa khayi'an yudijarahu. Ah ini, asyAllah banyak sekali hal yang harus kita ketahui ya. Apabila orang solat lagi solat berjamaah, kemudian dia khawatir, ya menyakiti tetangganya samping kanan samping kirinya, ya, karena dia lagi berjamaah nih. فَإِنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْمُجَافَاتُ فِي السُّجُودِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ اُذِيَّةِ شَارِهِ maka tidak disunnahkan di sini tidak disukai kata Syawas Aymin ya membentangkan diri sujud mesti harus sempurna ya karena bisa menyakiti tetangga yang ada di samping kanan dan kirinya فَدَرْءُ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ ya aula min adai sunnah mujafah ya. dan ma ma menolak mudarat ini lebih didahulukan daripada kita melakukan sunah tersebut walaupun ada maslahatnya walaupun ada maslahatnya berikutnya <coughs> berikutnya dua lagi saya kasih contoh dua lagi dengan saya baca cepat Wajib al-ashhabid dawairul hukumiyyah an yusalli fil masjid. Orang-orang yang kerja di kantor-kantor. Ya. Yeah. Kata saya Sa'imin wajib salat di masjid. La siyam idza kana qariban min haulihim. Apalagi kalau masjidnya dekat. Ya. Walam yata'attal al-amal bi khurujihim dan ketika tidak terjadi Uh, tidak apa namanya? tidak terjadi kerusakan atau tidak mengganggu kerjaan mereka ya, yeah? tidak mengganggu kerjaan mereka. Amma <tip> idza <tip> kana almasjidu baidan adapun kalau masjidnya itu jauh atau tarattada ala khurujihim mafsadah atau ketika keluar ada mafsadat nanti yang timbul ya yeah? seperti misalkan kemaslahatan kaum muslimin jadi terganggu. Komisioner mau membuat surat ini surat itu surat ini dan seterusnya Atau sebagian ini pegawai kabur misalkan. Misalkan karena alasannya jauh ya, lu santai-santai. Maka dalam keadaan ini fa fi hadihil hal yajuzu laum as-salah makanihim fil amal dar'an idhil kal mafsadah. Boleh bagi mereka Sholat di tempat mereka, di tempat kerja mereka, nah, seperti bikin musola kan bagus itu. Daran ditilgel mafsada dalam rangka menolak mafsada yang besar, ya yang lebih besar. Nah, lihat ini harus diperhatikan. Oleh karena itu para pegawai ya diperhatikan masalah ini, ya. perhatikan umat, Barang siapa yang menyusahkan umat Maka Allah akan susahkan Ya karena banyak keluhan orang mau bikin ini Ya Surat-surat diulur-ulur Nanti disusahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Al-jaza'u min jinsil amal Apalagi Gak ada Dia gak ada kesibukan Malah catur misalkan main catur billah Terakhir Terakhir adalah yang insan an yaqra'a bil qira'atis sab'iyyati fi salatihi ahyana bagi seseorang boleh Tidaknya dia baca dalam solatnya terkadang baca qira'as sab'iyyah qira'at sab'iyyah ya jika kana imaman tetapi kalau jadi imam dan dia Membaca di depan orang-orang awam. Ya. Kemudian akan muncul fitnah. Wa tashwish. Wa kilatid mi'nani lal-Qur'ani. Wa adam siqhati bil-imam. Kemudian sampai tidak tenang solatnya. Dan tidak siqah dengan imamnya. Ya. Tidak percaya dengan imamnya. Fala yushra'uhi na'irin al-kira'atu Maka ketika itu tidak disyariatkan membaca dengan kira'ah sab'ah supaya tidak muncul maaf, mafsadah. Wallahu a'lam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan beberapa contoh ya yang menarik dan yang bermanfaat dari kaidah dar ulama fasidi aula min jalbi al-shalih ya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu dan pahalanya dari tarabul ilmi kita ini. Dan saya kembalikan kepada akhuna Ihsan, hafizallahu taala. Nah. Jizakumullah khair, kami sampaikan kepada al ustadz Abu Yala Qurnaidi, Hafizahullahu Ta'ala Yang telah memberikan pembahasan terkait dengan makna yang terkandung dalam kaedah yang besar ini Yaitu menolak kemulurutan lebih kita utamakan dari mengambil kemaslahatan Juga beberapa contoh yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Mendengar dan pemirsa Raja TV kami berikan kesempatan bagi anda untuk bertanya terkait dengan bab ini Anda bisa menghubungi kami di rental fonal dua pertanyaan pesan singkat seperti biasa di nol delapan kita angkat via telepon terlebih dahulu silakan halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan baratuh. siapa Bapak Rizal, di mana? Rizal Isinggawang Kalimantan Barat Ahlan Pak Bapak Barakulah Afiq Ustaz Afiq Barakulah Pak Rizal Awad Ustaz, anak ini mau nanyakan masalah Adis Rasulullah SAW Man amila amalan laisa alai amuna fahu akudun Di situ Ustaz, yang dimaksud dengan tolak itu apakah Pembuatan itu sia-sia atau bodoh Ustaz? Atau amal? A atau, atau berdosa Atau saya. berdosa Sudah? Ya. Itu saja Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh Ahlan Farizal, syukuran atas pertanyaannya Mudah-mudahan Allah berkahi Antum Keluarga Antum ya Dalam kehidupan di dunia ini Juga kepada kita semua dan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar Radio Roja. Tentang hadis Man amila amalan laysa alihi amruna fawwarad Hadis Aisyah radiyallahu anha Barang siapa yang murah amal? Dengan sebuah amalan yang tidak Ada contoh yang dari kami maka tertolak <coughs> Apakah amal itu sia-sia dan apakah itu berdosa Perlu tafsir Perlu uh, di tafsir di, di, di, di, di perinci yeah. Kalau amal itu sia-sia jawabannya Na'an Amal itu sia-sia Amalan yang tidak diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amalan yang tidak diterima Oleh Rabbuna Jalla wa ala Dan ditolak Maka amal itu sia-sia Sia-sia belaka Orang yang melakukan amalan Sudah capek Ya Orang yang melakukan amalan Dia sudah uh, bercapek-capek ya. Bersusah payah Ya tetapi dia diterima oleh Allah, maka ini amalan yang sia-sia. Lihat. Kalau ada orang Beramal, salat malam, salat, ibadah-ibadah yang lain. Saya tanya, mau mengharapkan apa? Pahala dari Allah atau tidak? Tentu jawabannya semuanya ya, mengatakan saya akan men saya menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita. <tuh> Tapi tidak semua kita bisa memenuhi syarat diterimanya amalan. Tidak semua kita memenuhi itu. Ya, wah ini pertanyaan ini sangat besar sekali ya. Belum ingatkan saya sendiri maklumat semua bahawa kita harus ikhlas dan bahawa kita harus beramal sesuai dengan contoh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi amalan yang tertolak sia-sia. Yang kedua, apakah berdosa? Apakah berdosa? Ini butuh tafsir, butuh perincian. Ya, sebagaimana disebutkan ulama di atasnya oleh Fauzan, Nabiullah Allah Taala. Ya, kalau orang awam, kalau orang awam, ya, tidak ngerti tidak ngerti misalkan dia melakukan perbuatan yang sia, eh, eh, amalan tidak sesuai dengan sunnah, ya maka tidak berdosa tidak berdosa tapi amalnya diterima tidak tidak diterima amalannya karena apa karena Allah Subhanahu wa taala uh, uh, tidak menerima amalan kecuali sesuai dengan sunnah rasul man, kata rasul bersabda man amila amalan dia man amila amalan siapa yang beramal dengan sebuah amalan laisa alaihi amruna yang tidak sesuai dengan perkara kami Tidak sesuai dengan contoh kami Fahurat Maka tertolak Siapapun yang beramal dengan amalan Yang dinisbatkan Ini loh sama dengan amalnya Rasul Tapi tidak sesuai dengan contoh Rasul Kata Rasul raddun, raddun, raddun Tertolak Yang apa? Tertolak, tertolak Jadi siapapun kita, tertolak amalan itu Tetapi kalau yang melakukannya orang awam, Maka mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah ampuni. Dan tidak kita jazamkan dia berdosa. Orang yang enggak paham. Tetapi kalau yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah adalah orang yang alim. Tahu. Ya. Ngerti. Bahkan mendakwahkan bid'ahnya. Maka berdosa. Selain berdosa, dia akan mendapatkan apanya? Kalau dia dakwakan, dia akan mendapatkan dosanya dan dosa dari orang-orang yang mengikutnya. Ya, Allahumma alam, bismillah. Terima kasih sahaja kelakar atas jawapan dan penjelasannya demikian, Bapak Rizal di Singkawang. Terima kasih pak. Kita berikan kesempatan kembali via telefon silakan di 021 823 6543. Ya, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana kamu? dengan umur raya di Jakarta. Silakan. Silakan. Saya mau bertanya, apa hukumnya bila ada seorang suami eh e, bilang pada istrinya kita berpisah saja demi kebaikan bersama? Hmm. Apakah sudah jatuh talak hukumnya? E, dan e, ketika itu istrinya sedang dalam keadaan haid. Haid betul uh, uh, saja ya, sedangkan uh, uh, istri itu masih ingin bertahan untuk uh, berbakti sama suaminya. Iya. Terima kasih assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, <coughs> terima kasih kepada Umu ya atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah berkahi anti keluarga anti dan juga kepada para pendengar dan pemirsa Roda TV tentang masalah tolak. Atau cerai Ulama menyebutkan Bahawa lafaz tolak Itu ada dua Ya Lafaz yang surih Lafaz yang tegas Yang kedua lafaz yang tidak tegas Ya Atau pakai lafaz kias uh, Kiasan maknawi Ya Hukumnya berbeda Seseorang Atau seorang suami Ketika berkata kepada istrinya untuk menceraikannya dengan lafaz yang surih. Ya, yang tidak ada maklawi, tidak butuh kiasan. Maka ketika dia mengatakannya kepada istrinya. Maka jatuhlah cerainya. Jatuhlah talaknya. Baik dia itu berniat atau tidak berniat. Artinya apa? Baik punya niat untuk mencerainya Atau tidak punya niatan untuk mencerainya Kalau lafadnya itu Tegas ya. Bagaimana lafad yang tegas Lafad yang jelas Lafad yang tegas adalah seperti misalnya gini Misalkan seorang Misalkan Ahmad Berkata kepada istrinya Antil talik Kamu cerai Kamu saya ceraikan ini lafad cerai, lafad tolak, tegas main-main ya? atau tidak main-main ada niatan atau tidak ada niatan ketika seorang suami berkata kepada istrinya anti tolik, anti cerai maka jatuhlah cerainya jatuhlah cerainya ya? karena Rasul berkata bahwa ada tiga hal yang jidduhun na jid wa hazduhun na jid tiga hal Sungguh-sungguhnya dinilai sungguh-sungguh, bercandanya dinilai sungguh-sungguh. Di antaranya adalah tolak, di antaranya adalah cerai. Jadi kalau seorang suami bilang kepada istrinya, anti tarik, kamu cerai, ya jatuh cerainya. Ada orang suami main-main canda-candaan sama istrinya, sambil ketawa-ketawa, cengengesan, ya anti cerai loh kan gitu misalkan anti cerai ah, jatuh jatuh talaknya Jadi talak ini lafaz yang enggak boleh main-main dalam hukum Islam ya Nah Lafaz yang kedua kata ulama lafaz yang pakai uh, kiasan atau maknawi yang tidak sharih ghairu sharih tidak jelas <coughs> ya ini pun hukumnya beda Apabila dia mengucapkan, maka tergantung dari niat dia. Apabila dia mengucapkan, tergantung dari niat dia. Kalau niatnya cerai, maka jatuh cerai. Kalau niatnya tidak menceraikan, maka tidak jatuh cerai. Contoh lafadnya adalah, misalkan, silakan pulang ke rumah orang tuamu, misalkan begitu. Nanti sana pulang ke rumah orang tua, anti. Ini diantara lafadznya kiasan, maksudnya apa? Disuruh pulang, nah gitu. Contoh yang lain tadi, lebih baik kita berpisah dulu, atau lebih baik kita berpisah untuk kebaikan kita masing-masing. Maksudnya apa? Tidak ada kejelasan. Bisa cerai, bisa ti, bisa tidak. Ya, mungkin dia niatkan berpisah dulu sementara untuk memikirkan, untuk pikirannya supaya tenang, bisa jadi, ya sejadi. Oleh karena itu ketika dia berkata demikian, boleh kita tanya, maksudnya apa cerai? Nah, kalau maksudnya cerai, Jatuhlah talaknya. Ya, jatuh. Kalau maksudnya enggak, saya hanya sekedar untuk menenangkan pikiran. Anti pun untuk anti untuk supaya bisa berpikir kembali dengan jernih, anti supaya tenang pikiran anti, silakan kita berpisah dulu deh ya anti di rumah orang tua anti saya di rumah saya ya bisa jadi setelah lama rindu kemudian berubah pikiran ya nggak jadi tolaknya nah, ini atau setelah lama dia berpikir oh masya allah istriku banyak kebaikannya ternyata orangnya baik pintar masak kemudian jadi terusnya, ya. Begitu juga istrinya. Oh, suamiku adalah orang yang baik, ya. nggak ada spek dia. Yang karena mungkin sesekali ada ciotuan, menggoda, tidak dia marah, murka, ya. ya sesuatu eh, kejadian di rumah tangga, sesuatu yang sangat wajar ya. Kalau nggak ada masalah, malah aneh. Kalau orang tua kita bilang itu bumbu-bumbu rumah tangga, ya. Taib, Tapi, <tip> Allahu'alam isu'ab. JazakAllah khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bagi ibu yang bertanya, JazakAllah khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan, masih dari telepon. Satu lagi sebelum kami angkat dari pesan singkat. 021-823-6543. Silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Bapak di mana? Halo mohon maaf Bapak mungkin eh, monitor langsung dari telepon dan mohon dikecilkan volume suara radio atau televisinya ada feedback ah, Saya mau tanya di Pak ya, Denger ya, siapa, siapa di mana Pak sebelumnya Saya mau tanya di Pak Denger siapa di mana Pak Sekali lagi mohon maaf dikecilkan dulu Pak Volume suara radio atau televisinya sudah dimatikan saja Bapak Monitor langsung via telepon saja ada feedback Bukan, Pak, Ya, ya dasar Allah khair Pak, dengan siapa di mana, Pak? Halo. Ya, halo, dengan siapa di mana? Saya ada, apa, Pak? Di mana, Pak? Cari Rubino di Medan, Pak. Baik, Rubino silakan, Hanan. Di Medan, silakan, Pak. Eh, ah, gini, Pak, saya mau mengucapkan terima kasih sama Pak apa, Ustaz. Alhamdulillah. Yang telah menerbitkan apa ini buku Ekor dan Tajwid, metode Azabil. Baiklah, Insya Allah. Nah, Kebetulan saya mempelajarinya dalam tempoh tamburan, langsung saya bisa baca lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu setelah saya umur 55 tahun, setiap tahun baru belajar Quran. Allah. tapi Satu seharusnya sudah lebih lama. Alhamdulillah. Cuma untuk melancarkannya, Pak, saya nggak berguru mm -hmm. Saya nengok TV, kalau ada ustaz-ustaz baca saya ikuti, tajwidnya, hukumnya, apa ini ini. Lama-lama yeah. saya agak pandai lagi itu Pak Ah, yang perlu saya tanyakan gini Pak Silakan. Sekarang saya kadang-kadang imami di masjid mm -hmm. nah, Jadi suratannya itu Pak kadang-kadang persendat putus mm -hmm. Terus saya berhenti Nanti rekaat keduanya saya pakai surat-surat pendek atau surat yang lain boleh itu Pak Nah itu satu Pak hmm. Yang kedua pernah saya beriman, beriman. Hmm. Hmm. Orang itu hmm. rekaat pertama pakai surat Jumu'ah ayat 9, 10, 11 ayat terakhir hmm. Lalu uh, rekaat kedua dia pakai surat yang lain Terima kasih Allah surat Al-Fakti tengah-tengahnya pula itu Pak Nah itu bagaimana sebetulnya Mm -hmm. uh, hukum atau syarat-syarat untuk apa apa untuk, uh, yeah, untuk yeah. surat-surat dan itu boleh-boleh aja atau memang ada mm -hmm. syarat-syaratnya mohon penjelasan pak Ustaz. Terima kasih. Okay. Okay. Okay. Semoga itu muara muatannya berkatu. Okay. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Zakatul Khair. Nama Pak Sembutri Bino. Pak. Pak. Pak. Pak. pak Bino. Pak Bino. Masya Allah. Barakalafik. Mudah-mudahan. Allah berkahi Bapak, keluarga Bapak ya, Dan Allah berikan umur panjang dalam ketaatan Kasih rezeki yang halal Untuk juga para pendengar dan para pemirsa dan kita semua Tayyib. Sesuatu yang sangat membahagiakan Alhamdulillah ya, Untuk kita semua mendengar bahawa Bapak diselesai pensiun Dari kerjaannya kemudian belajar Ngaji ya, Kemudian bisa ngaji dalam waktu enam bulan, Masya'Allah. Sesuatu yang sangat-sangat dibanggakan. Dan uh, kita bersyukur pada Allah Subhanahu SWT. Ta yeah. Tapi mudah-mudahan Bapak tetap istiqamah di atas uh, hal tersebut. Dan terus kalau saya sarankan <coughs> untuk belajar. Terus belajar. Belajar kalau ada kesempatan. Bahkan bukan kalau ada kesempatan. Mesti punya kesempatan. Mesti, harus punya kesempatan. ya yeah. Belajar sama guru-guru untuk mempelajari melancarkan bacaan Qurannya belajar tajwidnya belajar tajwidnya bacaan yang benar supaya lebih sempurna lagi lebih sempurna lagi sempurna lagi karena Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam berkata al-mahiru bil Qurani ma'asafuratil kiramil bararah wallazi wa yakra'ul Qur'an wa huwa syak uh, wa yata'taw fihi wa huwa 'alaihi eh falahu ajran Orang yang mahir baca Qur'an Itu dia kedudukannya bersama malaikat Yang mulia, yang baik-baik Jadi kata ulama, kata Saleh Fauzan, kita berusaha untuk Menjadi, meningkatkan diri kita Agar semakin mahir, semakin bagus Semakin bagus, setiap harinya Dalam baca Qur'an Dan jangan Jangan Jangan, eh, jangan merasa puas dengan Sekarang yang didapat, jangan Terus, terus, sampai meninggal Kita belajar dan Rasul yang mulia wassalam, berkata, orang yang baca Quran terasa berat, terbata-bata, dia tetap mendapatkan dua pahala. Tapi <tuh> ya. Berkenaan dengan pertanyaan Bapak tadi, masalah uh, seorang imam mengimami solat dengan surat-surat panjang intinya. Dan surat-surat panjang, kita ambil beberapa ayatnya saja. Bolehkah hal itu? Jawabannya Boleh. Tapi dengan syarat Syaratnya apa? Syaratnya seorang imam itu harus tahu Penggalan makna yang ada dalam surat tersebut Penggalan yang ada dalam surat tersebut Ya. Jadi bagaimana penggalan yang ada maksudnya? Maksudnya yang saya inginkan dari perkataan penggalan yang ada adalah Kisah-kisahnya harus sempurna Kisah-kisahnya harus apa? Sempurna Nah, kalau ingin bisa Ambil Quran cetakan Indonesia Itu salah satu kelebihan Quran India, Indonesia atau Turki ya. Kelebihannya adalah Di sampingnya ada tanda Ain Tanda Ruku Dan ini disebutkan oleh Sheikh eh, at Tayyar, Hafizullahullah Ta'ala ya. Bahawa kelebihan Musafi itu Setelah beliau teliti <coughs> Adalah tanda Ain itu Ulama, orang-orang ya, tua kita Kasih tanda Ain karena sesuai dengan makna ayat sesuai dengan kisah jadi lafadnya tidak terputus oleh karena itu ketika kita mau nimamin kita harus lihat ayatnya di sini ayatnya di sini mulai dari ayat ini selesai di ayat tersebut ayat berikutnya itu nggak terputus ya itu tidak terputus kalau orang orang tua kita bilang namanya tanda rukuk orang tua dulu kalau misalnya sholat malam kalau mau ruku Setelah selesai baca ayat Itu eh, Harus ditanda ruku itu Kemudian Allah Akbar ruku, tanda ruku. Dan memang sesuai dengan eh, Kisah ayat Dan makna-makna yang ada Itu yang diteliti, yang diteliti oleh para Ulama Kalau bisa seperti itu, bagus Ya, Kalau bisa seperti itu, bagus Karena Saya jumpai beberapa imam Asal-asalan motongnya Asal-asalan motongnya tidak benar <coughs> yeah. Oleh karena itu kita harus belajar juga pelajaran waqaf. Dalam uh, Mandhumah Jazariyah imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala berkata, "Wa ba'da tadwidika lil hurufi la buda min beliau. Setelah mentajwidkan huruf harus mengenal tanda-tanda waqaf, mengenal cara waqaf dan mulai baca Al-Qur'an. Itu harus tahu. Karena supaya tidak menjumpai sebagian imam Dia hafir, hafal Qur'an Masya Allah, bacanya Masya Allah, Tapi ketika waqaf, asal-asalan Ini tidak benar yeah. Asal-asalan, memulai juga asal-asalan Pernah satu saat ada imam Kemudian langsung baca Setelah Waladhalin amin Qala fana khatbukum ayyuhal mursalun Potongnya di situ ya, Kita sebagai makmum Kok dia potong di situ? Ya kan? Awalnya enggak jelas. Ya, hubungannya tidak. Maksudnya hubungannya tidak tidak dipotong. Hubungannya dipotong. Kan qala fa khatbukum ayyuhal mursalun ini berkata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada uh, para malaikat. Mestinya dia pot, dia ambil beberapa ayat sebelumnya supaya kisahnya nyambung. Nah ini, ini yang yang masih kurang uh, Saya rasakan di sebagian Imam ya, kulikanya itu yang hafal-hafal Quran dan seterusnya. Perhatikan juga masalah uh, Waqaf dan makna-maknanya. Ya. E, ketika baca tiga ayat terakhir surat Al-Jumu'ah itu bagus, ya e, sempurna, ya tidak apa-apa. Ya Kita baca, ya. kemudian e, ayat kedua, surat e, rokat keduanya baca surat-surat pendek misalkan, itu nggak apa-apa tapi kalau saya biasa sarankan <coughs> eh, supaya jangan terputus, makanya ulama ulama mengatakan lebih baik baca surat-surat pendek. Surat-surat yang di juz amma, ya ini amma, balik ke salat maghrib ya, habis salat maghrib itu dengan eh uh, kisarul uh, mufassal. Kisarul mufassal dari surat ad-duha sampai annas. Ya. Supaya selain maknanya sempurna, jadi kaum, kaum awam sering mendengarkan surat-surat tersebut. Adapun di surat Isya, itu dengan uh, tawassut mufassal Tawassut mufassal dari surat An-Naba sampai surat uh, uh, Wadduha. Ya, dari surat An-Naba sampai itu. Kemudian di subuh dengan tiwal al-mufassal. Ya, seperti itu. Jadi al-mufassal itu surat-surat dari Qaf sampai An-Nas. Ini disebut dengan al-mufassal. Dan al-mufassal terbagi tiga. Ada tiwal al-mufassal, ada tawasut al-mufassal, ada kisar al-mufassal. Ada yang mufassal yang panjang-panjang, ada yang mufassal yang sedang, ada mufassal yang pendek-pendek. Eh? Nah, kesimpulannya Bapak yang bertanya bahawa ketika Bapak mau uh, jadi imam, ya lebih baik pakai surat-surat yang pendek-pendek, uh, yang uh, ada di Yusama, yang maknanya sempurna kecuali kalau misalkan bisa memotong dengan baik dan benar ketika membaca surat-surat panjang agar maknanya tidak ter terputus. Wallahu a'lam Mudah-mudahan Bapak terus e men bisa meningkatkan kemampuan dalam e membaca Al-Qur'anul Karim dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa untuk hal itu. Nah. Satu Rek, lagi. Assalamu alakhir, maratallafiq. E kita angkat pertanyaan dari pesans singkat satu pertanyaan. Said Ya, bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mana yang lebih utama untuk menunaikan ibadah haji dalam keadaan uh, saya sendiri Dan tidak ada uh, yang menemani, tidak ada mahram kerana suami meninggal Dan hmm. juga tidak ada anak laki-laki yang iya. dewasa iya. Uh, Terkait dengan keidah yang dibahas ini, apakah keadaan? Uh, hmm boleh bagi saya menunda atau menunggu mm -mm. dan tidak melaksanakan kewajiban tersebut, jazaful khair. Tapi, bukan tidak balik. Berarti yang bertanya adalah seorang ibu-ibu ya. <coughs> ya, e, haji Allah Subhanahuwataala mengaitkan dengan istitoah, ya. Begitu juga Rasul yang mulia, Alisalatullah Sallam mengaitkan dengan istitoah, iaitu yani kemampuan. Ya. Jadi e, haji itu dengan kemampuan. Qulillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila kata Allah. Ya, man istata', siapa yang punya kesanggupan. Begitu juga Nabi yang mulia Ali radhiyallahu berkata bahwa di antara rukun Islam itu adalah wa antahjul baita eh antuk minna apa? eh uh, antashhadu an la ilaha rasulullah wa tuqima as-salatu wa tu wa tuuz zakatu wa tasuma ramadhana baita in istata ilaahi sabila yang kelima engkau menunaikan ibadah haji engkau mampu mampu itu kudrah ah kudrah bagi wanita kata ulama kata syekh Muhammad bin Salih al thaymin ada satu tambahan ya selain badan sehat ada kuat melakukan ibadah haji kemudian biaya ada untuk wanita wujud al mahram harus ada mahramnya harus ada mahramnya ketika tidak ada mahram ketika tidak ada mahram maka seorang wanita tidak dihukumi istitaah tidak dihukumi sebagai wanita yang mampu berarti tidak tidak ada kewajiban ya tidak ada kewajiban oleh karena itu ya bisa menunggu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar didatangkan mahram yang yang yang yang yang, yang, yang e, lebih baik atau eh nunggu anaknya besar-besar atau dengan anak-anaknya atau yang laki-laki atau dengan e, kakaknya laki-laki dengan saudaranya laki-laki ya seperti itu. Baik, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi ibu yang bertanya ya dan saya minta maaf mungkin sampai sini pembahasan kita apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya minta maaf. Dan apabila ada kata-kata yang salah. Itu tentunya dari saya dan dari syaitan. Dan apabila ada kata-kata yang benar. Tentunya dari Allah SWT dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kita semua. Dan saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu allai ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.